și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpină noi iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii numărul 176. În cadrul acestor minute, următoarele 30 de minute pe care le vom petrece împreună cu voia Domnului și prin bunăvoința dumneavoastră, ne ocupăm de studierea Noului Testament, ne aflăm acum cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, la capitolul 21, din care pentru început vom citi versetul 6, însoțit de câteva gânduri explicative. Înainte însă de lecțiunea propriu-zisă, prezentăm câteva informații mai detaliate din viața ucenicilor Domnului Isus, așa cum le-am găsit și noi într-o carte. În cartea aceasta au fost aranjate pe lângă informațiile din Scriptură și altele curese de la istorici. Astăzi vrem să vorbim puțin despre Bartolomeu, care a fost unul din cei 12 apostoli. Numele lui se găsește menționat în primele trei evanghelii, dar nu este pomenit niciodată în Evanghelia a patra. O mare parte din oamenii cu autoritate în cercetarea scripturilor susțin că el e una și aceeași persoană cu Natanael, pomenit de Ioan, și că acesta i-ar fi adevăratul nume, pe când celălalt ar fi slujit doar la identificarea lui ca fiul lui Tolomeu. Bar înseamnă fiu. Aceștia spun că numai Ioan i-a înscris numele adevărat, iar ceilalți evangeliști au urmat obiceiul evreiesc de a-l numi fiul lui Tolomeu. El era din Cana Galilei, așa cum îi se prezintă la Ioan 21, cu 2. Primul care i a spus despre Isus a fost Filip. După anumite tradiții, Natanael a devenit misionar zelos în părțile răsăritului. El a predicat Evanghelia în Persia, Mesopotamia, Egipt și Armenia. Pentru credința sa și pentru mărturia depusă, se spune că a fost martirizat în Albanopolis, Armenia. Felul morții este necunoscut, nu se știe precis. Unii susțin că a fost crucificat, alții spun că a fost decapitat sau jupuit de viu. Michelangelo se pare că a înclinat spre cea din urmă, căci pictura sa celebră intitulată Judecata cea din urmă, îl reprezintă pe Bartolomeu jupuit, ținându-și pielea în propriile sale mâini. Iată, iubiților! Încă o dovadă de prețul nespus de mare cu care și noștri au trebuit să-și plătească credința lor în Domnul Isus. Un adevăr extrem de important se desprinde și ei de aici. Și anume, mântuirea noastră a fost în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. El a inițiat-o, El a executat-o, El ne-a adus-o, El ne-a dat-o. Lucru clar. De fapt, 1 Corinteni 1.30 ne spune că voi... Prin El, adică prin Dumnezeu, sunteți puși în Hristos. Asta e lucrarea Lui. Pe de altă parte, însă, tot atât de important este ca noi, cărora ni s-a dat, să o primim. Noi trebuie să o și la rândul nostru să o plătim și noi scump prin purtarea crucii. Pentru martirii de atunci, purtarea crucii a însemnat răstignirea trupurilor lor. Martirii de atunci au fost luați și răstigniți de către prigonitorii lor. Martirii de astăzi își răstignesc singuri firea pământească împreună cu poftele și plăcerile ei. Și dacă martirii de atunci, îndurând chinuri grozave, greu de închipuit câteodată, au murit după ce au fost torturați, martirii de astăzi trebuie să-și răstignească firea în fiecare zi, în fiecare zi să trăiască lepădarea de sine a Domnului Isus, care a spus, fiul nu poate face nimic de la sine însuși. Ajută-ne, Doamne Tată Ceres, te rugăm ca în următoarele 30 de minute, cât ascultăm mesajul tău, să putem să căpătăm o nouă lumină cu privire la ființa și lucrarea Domnului Isus. Și să lăsăm ca puterea Duhului Cel Sfânt care l-a împuternicit pe El să treacă prin toate acele suferințe, să se coboare și noi să-i dăm frâul liber, să ne ducă și pe noi pe drumul acesta de suferință, de lepădare de noi înșine în fiecare zi, pentru ca la sfârșitul drumului acestuia să-L găsim pe Domnul Isus Hristos încununat cu slavă. Amin. Că în soță iubit, ce vrei cu mine, acum nu știu de Iubiți ascultători, studiul nostru ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Matei, capitolul 21, am ajuns la versetul 6, este foarte scurt, îl vom citi, vom avea pe marginea lui câteva gânduri, după care ne vom continua citirea cu versetele următoare. Așadar, versetul 6 din Matei 21. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. Fericită este ascultarea de glasul lui Dumnezeu. Nimic nu se poate asemăna cu ea, nici jertfele cele mai mari, nici lucrările cele mai strălucite. Ascultarea este dovada desăvârșită că ești ucenic adevărat. Ascultarea poartă în ea viața și fericirea, după cum neascultarea poartă în sine întunericul și moartea. Toate harurile lui Dumnezeu se revarsă asupra omului numai pe poarta ascultării de el. Credința cea adevărată este credința ascultătoare de cuvântul adevărului. Dacă ucenicii Domnului Isus n-ar fi făcut exact cum li se poruncise, ci în dragostea și respectul lor față de învățătorul și împăratul care îi trimitea, ar fi căutat să facă ceva mai mult, adică să caute un cal mândru în loc de un măgăruș umil, ar fi stricat tot planul lui Dumnezeu spus de veacuri înainte prin gura prorocului în Zaharia 9,9. În orice împrejurare, neascultarea înseamnă moarte. Nu totdeauna sentimentele noastre bune sunt bune. Nu totdeauna dragostea pe care o avem față de cineva este dragostea cea adevărată, dragostea lui Dumnezeu. Sentimentele noastre, nearmonizate cu adevărul veșnic, pot face răul cel mai mare, după cum mama care stă la căpătâiul scumpului ei copil bolnav și căruia medicul i-a dat poruncă să nu-i de apă, cu toate că în fierbințarea lui el cere mereu. Dacă mama nu ascultă de porunca medicului, care adevărul, ci în dragoste ei față de copilul de apă, plătește cu moartea copilului. Ucenicul gândește prin capul stăpânului, dacă vrea să ajungă și el stăpân. A fi ucenic al Domnului sus înseamnă să faci întocmai cum ți se porunțește. Nici o iotă să nu schimbi. Chiar dacă nu înțelegi și chiar dacă ți se pare periculoasă împlinirea poruncii. Și de data aceasta, Domnul dă o poruncă ucenicilor care părea periculoasă. În mod obișnuit, țăranii o moară în bătăi pe cel care dezleagă un animal, intenția presupusă fiind furtul. Însă să nu-ți faci socoteli când este vorba să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să nu te temi de vreo urmare rea. Nu ți se întâmplă decât ceea ce îngăduie Dumnezeu și, în tot cazul, numai spre binele tău și spre propășirea cuvântului lui Dumnezeu pe pământ. Să nu modifici nimic din cuvântul lui. Iată ce vrea Dumnezeu de la tine, dragul meu. Aceasta este adevărata ascultare de El. În versetul următor ni se face cunoscut cum s-au succedat evenimentele în continuare. Să citim versetul. Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Nu Domnul Isus a dus la măgăriță, ci măgărița a fost adusă la el. Evanghelia Sfântă ne arată de nenumărate ori că bolnavii au fost aduși la Domnul Isus și el i-a vindecat, că pâinile au fost aduse la el și după ce le-a le a înmulțit, că pruncii au fost aduși la el și după ce a pus mâine peste ei s-a rugat pentru ei. Dumnezeu cheamă, pregătește calea, dă putere, dar nu merge la nimeni pentru a-l sili să primească harul său, nu silește pe nimeni să se predea lui, nu silește pe nimeni să-și pună lucrurile sale în slujba lui, ci dacă vrea cineva, se aduce pe sine și lucrurile sale de bunăvoie și se predă aceluia care este stăpân și mântuitor. Nu Dumnezeu este Cel care merge la lucrurile noastre, la talentele noastre, la timpul nostru, ci tot ceea ce avem trebuie să aducem noi la picioarele Lui și atunci El le ia în stăpânire. Adică, așa cum arată versetul, șade deasupra lor. Spune versetul că au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și El a deasupra. Fericite sunt inimile Fericite sunt lucrările și fericit este timpul peste care de Isus. Bobocii înfloresc sub razele binefăcătoare ale soarelui. Orice rod se coace numai când stă sub privirile mângâietoare ale astrului dădător de viață. Aole scot puișor numai când cloșca se așează pe ele, iar apoi mai târziu mama șade cu aripile ei o peste pui când vine uliul. Numai când se așează Domnul Iisus deasupra noastră, suntem noi la adăpost de orice primejdie și toate lucrurile și toate lucrările noastre poartă sămânța vieții și a bucuriei. Cele mai frumoase talente, cele mai prețioase lucruri, dacă nu stă la dispoziția Domnului, dacă Isus nu stă deasupra lor, lucrează numai spre rău, fac slujba întunericului. Dar orice lucru cât ar fi de mic și neînsemnat, dacă Isus stă deasupra lui, se preface într-un izvor de viață și binecuvântare, primește o valoare veșnică. Măgarul care îl poarte pe Isus, e mai valoros decât savantul călărit de păcat, de necredință și de toate relele câte sunt sub soare. La versetul 8 citim că cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Este mai ușor să-ți așterni hainele pe drumul pe unde trece Iisus decât inima. E mai ușor să tai ramuri din copaci decât să tai patimile și păcatele din propria viață. Cei mai mulți din orod fac lucrul acesta. Lupta duhovnicească nu este ușoară pentru că filea veche face tot ce-i stă în putință numai să nu moară. Firea veche jertfește tot când e pusă la strâmtoare și face lucruri nebănuite. Este în stare să-și împartă averea, să ia înfățișarea cea mai vlavioasă și să participe cu oarecare râmnă la lucrarea lui Dumnezeu, dar nu mai să fie lăsată cu viață. Taie cele mai groase ramuri, dar nu din ea, ci din ceea cei străini, își așterne hainele, adică talentele, ca să calce Isus, pe ele, dar și hainele sunt străine. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Cu cele mai bune intenții poți face lucruri inutile dacă nu judeci profund. Oamenii aceștia și-au așternut hainele pe drum ca să calce măgarul peste ele. Era o slujbă inutilă. Hainele nu contribuiau cu nimic la propășirea cauzei lui Dumnezeu. Ele cel mult împiedicau mersul măgarului care îl purta pe Domnul Isus. De câte ori și noi facem lucruri inutile cu intenții bune? În loc să ajutăm la întărirea și desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu, împiedicăm lucrarea. Punem și noi hainele noastre pe drum și astfel îngreunăm mersul măgarului care poartă pe Domnul, îngreunăm pe cei care îl duc pe el dintr-un loc în altul. Măgarul o fi crezut că pentru el se în hainele. Așa sunt laudele aduse celor ce au diferite daruri. Ele împiedică picioarele duhovnicești în înaintarea lor. Sunt hainele în picioarele măgarului. Altă slujbă inutilă găsim la femeile care au venit să ungă trupul Domnului în dimineața învierii. Domnul Iisus înviase și nu mai avea nevoie de această ungere. Și dacă trupul lui ar fi fost pus în mormânt, tot nu ar fi avut nevoie. Maria l-a uns pe Domnul când era viu. Și de aceea fapta ei a rămas peste veacuri Să nu facem lucruri inutile Și suntem izbăviți de această stare Dacă rămânem în lumină cu toată ființa noastră Doamne Iisuse, nu vreau să fac lucruri inutile Oricât ar părea de interesante și frumoase În fața oamenilor Vreau să-ți fac drumul frumos și plăcut Dar nu așternându-mi hainele Sau altceva din afara mea ci mi-aștern inima cu dragostea care o umple pentru tine ca să calci pe ea. După ce ai trecut peste ea, te rog iau-o cu tine să nu rămână pe drum ca hainele norodului de odinioară. Fă tu lucrul acesta spre slava numelui tău. Amin. Versetul 9 de la Matei 21 ne descrie cele ce s-au petrecut în continuare. Citim versetul. Noroadele care mergeau înaintea lui Sus, și cele ce veneau în urmă strigau. O sana, fiul Fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. O sana în cerurile prea înalte. Iată un gând duhovnicesc. David, în tălmăcir, înseamnă cel iubit sau dragoste. Domnul Isus este fiul dragostei, de comparat Coloseni 1 cu 13. Numai dragostea mântuiește. Cuvântul Osana înseamnă mântuiește-ne sau de nemântuire. Strigătul noroadelor era izvorât din instinct, nu dintr-o stare conștientă. Dacă ar fi fost conștiente că Domnul Isus era împăratul, care le poate da mântuirea, ar fi rămas statornice în entuziasmul lor și n-ar fi strigat peste câteva zile răstignește-l. De multe ori omul din instinct face lucruri adevărate și bune. Prin instinct, omul recunoaște că există Dumnezeu, care este creatorul și împăratul său, și acest împărat îl poate mântui din toate nevoile lui. Din instinct, chiar și ateii îl recunosc pe Dumnezeu și se roagă lui în vremuri de restriște. Toată firea suspină și așteaptă cu o dorință înfocată izbăvirea din robia stricăciunii, scrie la Romani 8, versetele 20 cu 22. Firea, prin instinct, știe că va fi izbăvită. Dar oricum ar fi, noroadele l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca pe împăratul care le poate da mântuirea și în felul lor l-au mărturisit. Slava care îi se dă, strigătele de bucurie Osana, Osana, arată un tablou de încoronare a unui suveran în clipele când îi se pune coroana pe cap și își ia sceptrul domniei în mână. Ce înviorător este pentru cei credincioși să știe că aceasta este numai o preînchipuire a împărăției adevărate pe care o va așeza Domnul Isus când va veni din nou pe pământ? Dacă atunci noroadele l-au recunoscut pe Domnul ca împărat prin instinct, va veni odată vremea când îl vor recunoaște în mod conștient. Atunci se vor împlini în tocmai cele scrise în Psalmul 22 cu 27 care scrie așa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 El ne cere inima, ne cere dragostea și supunerea noastră în mod conștient. El primește numai închinăcinea conștientă, unde contribuie toată ființa noastră. Să lăsăm pe Împăratul Slavei, Domnul Isus să pătrundă în inima noastră și să o împodobim cu veșmintele iubirii, ca să se poată bucura de noi. Urmărind ce s-au petrecut mai departe, citind la versetul 10 următoarele. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Unde intră Hristos, totul se pune în mișcare, și forțele binelui și forțele răului, și prietenii și dușmanii, și preoții împreună cu cărturarii care îl urau, și copilașii care îl slăveau, și sinceritatea, adică orbi, șchiopii și copilașii, și fățărnicia, adică vânzătorii și schimbătorii de bani. Semnul că a intrat Hristos într-o inimă este mișcarea. Hristos te scoate din pasivitate. Unde e viață, e mișcare, e lucrare, e luptă, e progres. Numai moartea te înțepenește, nici tu nu mai poți rămâne indiferent, dar nici cei din jurul tău nu te lasă, și prietenii, și dușmanii. Toată cetatea inimii tale se pune în mișcare când intră Hristos în ea. Dorințele bune și curate primesc viață și putere, dorințele rele caută să-și păstreze pozițiile. Luptele duhovnicești dintr-o inimă arată că Hristos a intrat acolo. El vine ca împărat și toți protivnicii lui se ridică la luptă. Dar oricât de puternici ar fi, oricât de adânci le ar fi rădăcinile, oricât de sigure le ar fi întăriturile, el va birui de săvârșit totul și va întrona pacea și lumina sa. Toți vânzătorii, toți schimbătorii de bani, toți preoții și cărturarii, toți vor fi nimiciți când intră cu adevărat Hristos într-o inimă. Cei care nu simt mișcare în inima lor, cei care nu au depurtat lupte duhovnicești, cei care nu simt că trebuie să lucreze pe ogorul duhovnicesc, încă n-au primit pe Hristos. Interesant este faptul că preoții și cărturarii, adică rațiunea firească și obiceiurile strămoșești, se ridică cu mânie împotriva lui sus, în timp ce copilașii, dorința sincere după adevăr, îl slăvesc și îi se închină. Cei cu inima de copil totdeauna îl primesc pe Domnul și adevărul lui și îl slăvesc. Cei cu inima complicată de cărtura și de preot îl urmăresc cu mânie ca să-l omoare. Fericită este inima în care s-a produs mișcare atunci când Hristos a bătut la ușa ei, și fericită cu adevărat este dacă i-a dat drumul să intre și stăpânească în ea. Fericit este cel prigonit, cel care din pricina lui Hristos din inima lui a pus în mișcare pe toți cei care îl înconjoară, și pe prieteni și pe oameni. Fericit este cel tulburat de Hristos, căci în această tulburare este adevărata pace și lumină. Este mai bine să fii tulburat de Hristos decât să ai pacea lumii. Este mai bine să fii tulburat de adevăr decât să fii liniștit într-o viață de minciună. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, Cine este acesta? Repetăm ceea ce s-a spus mai sus. Unde intră Isus, fie într-o inimă, fie într-o adunare, totul se pune în mișcare pentru că El intră cu un nou fel de viață, Necunoscut în veacul acesta Unde intră Isus, ceea ce este vechi, vechea orânduire se întreabă Cine este acesta? Doamne Iisuse, intră-te rog în toată ființa mea și dă-mi putere și lumină Să trag toate zăvoarele de la toate ușile inimii mele Ca să poți pătrunde și acolo unde încă n-ai pătruns Arată-mi tu ceea ce mai trebuie să deschid și când se ridică întrebarea de undeva din vreun colț al ființei mele, cine este acesta, să răspund hotărât. Tu ești stăpânul. La întrebarea ridicată în versetul 10, găsim răspunsul în versetul următor, versetul 11 de la Matei 21. Citim. Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Să recunoști pe Iisus în toate mișcările ființei tale, ce poate fi mai însemnat? cu cât mai aspră va fi sentința rostită în ziua judecății asupra celor care au cunoscut adevărul și nu l-au urmat, decât asupra celor care n-au cunoscut. Noroadele aveau o oarecare cunoștință despre Isus, știau că este un mare proroc, au fost martore la multele minuni săvârșite de el, dar cu toate acestea nu i-au primit învățătura și nu l-au urmat. Căci nu asta înseamnă a primi adevărul când rămâi impresionat pentru un moment și în urma impresiei izbucnești în laude și o apoi uiți și te ocupi cu altceva. Ci a primi adevărul înseamnă a primi statornic felul lui de a fi și ai urma în toată clipa, indiferent de consecințe. Și cum pe pământ adevărul poartă pe umeri crucea, de cruce să fie pregătiți toți urmașii adevărului. Adevărata cunoaștere a Domnului Sus este dovedită în trăirea și urmarea voiei Lui. El nu se bucură numai de faptul că îi știi originea și că îi recunoști dumnezeirea, ci bucuria Lui este atunci când întorci spatele păcatului și te hotărăști să-i urmezi oriunde merge El. Bucuria Lui este atunci când simte căldura dragostei tale și când credința îți luminează drumul vieții. Bucuria Lui este atunci când Duhul Smereniei te călăuzește în lucrarea sa și când îi înalți laude și osanale în statornic în toată vremea. Noroadele care cunoșteau pe Domnul Isus numai în felul lumesc de cunoaștere, după câteva zile au strigat, răstignește-L! Duhul cunoaște lucrurile duhovnicești, Duhul poate pătrunde în tainele adevărului, adevărata cunoaștere. Bucure pe Dumnezeu și împarte lumina vieții pretutindeni Ce-ți folosește ție și lucrările lui Dumnezeu Faptul că știi că Isus este Fiul lui Dumnezeu Și chiar să spui și la alții acest lucru Dacă prin trăirea ta dovedești tocmai contrariul Ce-ți folosește ție să înalți astăzi laude pentru Dumnezeu Și mâine să strigi în jurături Cercetează-ți inima, dragul meu, și vezi cum ești nu te înșela pe tine și pe alții, căci pe Dumnezeu nu-L poți înșela. Pocăiește-te cât mai este vreme și vei fi mântuit. De ce să aștepți până când nu se va mai putea? Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 177 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar pentru aceia dintre noi care am luat în serios avertismentul ce ni s-a dat și anume să ne îndreptăm căile vieții astăzi cât încă mai este posibil, dau citire, iubiți ascultători, unei poezii ca un fel de îndrumar pentru restul vieții. Poezia aceasta se intitulează Mergi fiul meu și sună în felul următor. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale, dreptar să-ți cuvântul ce ți-l spun, să-ți faci din el merindea vieții tale și pernata și prietenul tău bun. Nu-i rai atunci când ai noroc în viață, nu-i iad atunci când ești nenorocit. Nu totdeauna lacrimi să ai pe față, nici totdeauna zâmbet fericit. Adeseori e rău că-ți merge bine, și a rare ori nu-i bine că-ți e rău, dar nu cârtii, Sunt mulți mai triști ca tine, iar mai voioși, puțini în jurul tău. Fi prieten bun la cât mai mulți se poate, dar prieteni buni cât mai puțini să-ți faci. Lui Dumnezeu dezvăluile toate, dar oamenilor. Doate să le taci. Dator să-i faci pe toți față de tine, dar tu, dator, să nu fii nimănui. De taina lui, ascultă-l pe ori și cine, dar taina ta la nimeni să nu-ți spui. Nu-ți dezlega viața de iubire, dar inima să nu-ți o legi de un loc. Norocul un fără fericire, iar fericirea-i fără de noroc. Mergi, Fiul meu, în pace, dar pe cale, de vei păzi cu grijă sfatul meu, oricât ar fi primejdiile tale, te va scăpa din toate Dumnezeu. Amin.